Per què vas desaparèixer? No volia fer-ho. Oh. On... Ah! Et necessitem, on... Ah! Et necessitem. Et ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! Què passa? Que ens han tornat a capturar? No, no és res. He tingut un mal son. Torneu a dormir. No m'ho digues dues vegades. Et trobes bé, Ang? Sí, molt bé. Últimament sempre tens molts malsons. Segur que no em vols parlar? Deu ser que vaig molt cansat. Voleu que us expliqui què he somiat? Bé, millor. Tampoc no tenia ganes de parlar-ne. Mira quin cel més clar, noi. Segur que serà un vol tranquil. Tranquils, si passem per un mercat primer, no ens queda menjar. Pas estaré un moment. Per això ho és humiat, no hi hem d'anar al mercat. Què passava el somni? Com enjar es menjava la gent. I també que en Mo parlava I deies coses molt desagradables. S'acosta una bona tempesta de les grosses. Quines bestieses que dius! Fa un temps perfecte, no hi ha ni un núvol a la vista. La tempesta s'acosta pel nord. Proposo que modifiquem la ruta i ens dirigim cap al sud oest. Sabem que l'abatard viatja cap al nord, i nosaltres farem el mateix. Príncep, pensa en la seguretat de la tripulació. La seva seguretat no és important. Trobar l'avatar és mil vegades més important que la seguretat de cap de vosaltres. Això no ho diu de veritat. Va massa cansat. Que sí, és boníssim, t'ho dic jo. No m'acaba de fer pes aquest xip-xip que fa? Si sí, fa xip-xip és bo. És el suc. Això vol dir que és madur. Sí, té raó. Quan és madur, fa suc. M'acabo d'adonar que no tenim diners. Ah! Ai! Sense menjar i sense diners. Què hem de fer, ara? Podries buscar feina, Maku. No hauríem de sortir, et dic. Ja pescarem un altre dia. S'acosta una tempesta terrible. Quines peixenades! Si fa un dia clar, sense núvol, sense vent. No m'atabalis. Va, dona. Sí, potser hauríem de buscar un eixopluc. Però què dius? Un eixopluc per què? Les meves articulacions diuen que n'hi haurà una, i de les dolentes. Doncs el meu cervell diu que no hi haurà cap tempesta. Doncs busca't -te algú altre que t'hi acompanyi, perquè jo no surto. I tant, que em buscaré un altre ajudant i li pagaré el doble que tu. Què et sembla? A mi bé. La feina esteva. Què? N Heu dit que busqué feina? I diu que paga el doble. Doble, dó-ho estret això. Ah, veig que el vostre oncle tenia raó en això de la tempesta. L'he encertat? Tinení. Val més que aprengui a tenir respecte, on hi ensenyaré jo mateix. I vos que en sabeu de tenir respecte. La manera com parleu a cada un dels membres de la vostra entrellada tripulació o al vostre oncle, demostren que no sabeu res de que és el respecte. Mm. Només us preocupeu de vos i prou! Però no sé què m'esperava d'un príncep malcriat com vos. Vinga, va! Prou! Ara, tots nosaltres estem molt cansats de tants dies a la mar. Però estic segur que després d'un bon vol de fideus, tots ens sentirem molt millor. No necessito que m'ajudis a mantenir l'ordre. Potser no és gaire bona idea que vagis. Mira quin cel. Jo m'he ofert a fer la feina. No em puc fer enrere només perquè fa mal temps. A Aquest noi dels tatuatges sí que té seny. I hauries de fer cas. El noi dels tatuatges? Però si són tatuatges de mestre de l'aire. Per mil micos cents, Tu deus ser l'avatar, oi, nano? Exacte. Mira, no sé per què somriu tant ara. Sí, després de desaparèixer durant cent anys i girar-nos esquena tots. No li digui això! L'Ang no giraria mai l'esquena a ningú. Ah, com que no? Que potser només me'ls he imaginat aquests últims cent anys de guerra i patiments. L'Ang és la persona més valenta que conec, i des que el vaig conèixer no ha parat d'ajudar la gent i salvar vides. No és culpa seva que desaparegués, oi, oh, Ang? Ang, què t'agafa? Ah, això mateix! Fuig, com sempre! Senyor, vostè és un maleducat! Ah. Apa, llip, llip! Ah! Ei, han marxat sense dir res de res? Sí, són uns maleducats, oi, noi? I tant! Un dia eren... Sí, un... sí, sí, però és a baix, va! Perdona que hagi marxat així. No passa res. Aquell pescador s'estava passant. No, tenia tota la raó. Què vols dir? No tinc ganes de parlar-ne. Té a veure amb els teus malsons, ai? Explica'm-ho. No, és que és molt llarg d'explicar. Vaig a buscar llenya per fer foc. No oblidaré mai el dia que els monjos em van dir que jo era l'avatar. Jugava amb uns altres nens al costat de la muralla del sud. Els volia ensenyar com es fa la moto d'aire. Primer fas una bola i després t'enfiles ràpidament. <ríe> i mantenir l'equilibri. Uf, costa molt! On ho has après a fer, Ang? Ja tot sol. Que foo! Ang, un moment. Hem de parlar amb tu. I com ho sabeu que sóc jo? Nosaltres ja fa força temps que sabem que ets l'avatar. Tan recordes d'això? Eren les meves joguines preferides, de petit. Les vas triar d'entre milers de coses per jugar. Vas anar a agafar les quatre relíquies d'avatar. Aquestes coses pertanyien als avatars del passat, a les teves vides passades. Jo les vaig triar perquè m'agradaven. Les vas triar perquè tenen familiars. Normalment no t'hauríem d'haver revelat la teva identitat fins que no tinguessis 16 anys, però hi ha indicis de mals presagis. Es concentren núvols de tempesta. Tinc poc arribin temps de guerra, jove avatar. Et necessitem, am. Eh, estic fart d'obeir les seves ordres, Far de córrer darrere de l'avatar. Però qui es pensa que és, en Zuko? Ho voleu saber qui és? General Airo, només estàvem... Sí, ja ho sé. Puc seure amb vosaltres? Esclar que sí. Mireu d'entendre'l. El meu nebot és un noi molt complicat. N'ha passat de tots colors. Deixeu-m'hi entrar! A veure, què passa? Vull entrar a la cambra de la guerra, però els guàrdies no em deixen passar. Mira, no et perds res, creu-me. Aquestes reunions són absolutament avorrides, de debò. Però si jo haig de ser el cap de la nació, trobo que hauria de començar a aprendre tot el que pugui. Doncs molt bé, però prometem que callaràs. Aquests senyors grans són molt susceptibles. Gràcies, oncle. Les defenses del Regne de la Terra estan concentrades aquí. Hi ha un batalló molt perillós amb els mestres més forts i els guerrers més ferotges. Per això recomano que hi enviem la divisió 41. Però si la divisió 41 està composta de reclutes nous, com vol que derrotin el millor batalló del regne de la Terra? És que no ho vull. Serviran de distracció mentre preparem l'atac per darrere. I quin esquer millor hi pot haver? que carn fresca. No es pot sacrificar un batalló sencer així. Aquests soldats estimen la nostra nació. Com podeu trair-los? En Zuko tenia molta raó. Però ell no hi podia parlar allà. I això va tenir conseqüències espantoses. Estaves enfadat perquè eres l'abatar? Com és que no n'estaves content? La veritat és que no sabia com sentir-me. L'únic que sabia era que, des que m'ho van dir, tot va canviar. Ei, molt millor! Veig que heu estat practicant. I no tan sols, això! Ens hem inventat un joc per jugar amb les motos d'aire. Què passa, ara? Home, com que ets l'avatar, vagis a l'equip que vagi sempre els dones l'avantatge. Però si sóc el mateix! No ha canviat res! I què voleu? Que no jugui? És que no és just, Ang. Ah, molt bé. Ho sento, Ang. Vinga, aquí volen en Jinju el seu equip. Caram, un moviment molt interessant, jove. Què vols dir? He-he-he-he! <síntic> <síntic> Jugues amb ell, Gyatso? L'avatar s'hauria d'entrenar. Lang ja s'ha entrenat prou avui. Tenim poc temps. Vine amb mi. Posarem a prova unes tècniques d'alt nivell. No. Mentre jo sigui el seu guardià, jo decidiré quan s'ha d'entrenar i quan li toca una pallissa jugant al faixo. <síntic> Després de la sortida de to d'en Zuko a la reunió, el senyor del foc es va enfadar amb Va dir que el desafiament que el príncep Zuko havia llançat al general era una falta de respecte absoluta i que només hi havia una manera de solucionar-ho. L'acni Kai, el duel de foc. Exactament. En Zuko es va mirar al vell general a qui havia insultat i va declarar que no tenia gens de por. Però no ho havia entès bé. Quan es va trobar cara a cara amb l'adversari, va quedar glaçat de no trobar-hi el general. En Zuko havia parlat en contra de la seva estratègia, sí, però ho havia fet a dins de la cambra de guerra del senyor del foc. I, per tant, era a ell a qui havia faltat el respecte. Juko Zuko sabia debatre amb el seu propi pare. Llavors, quan ja em començava a sentir millor, va passar una cosa pitjor. L'an necessita llibertat i alegria. L'avatara de créixer com un noi normal. Mm. No ho podràs protegir del seu destí eternament. Ghiatxo, ho fas amb bona intenció, però crec que l'efecta perquè aquest noi t'en n'ho la raó. Jo l'únic que vull és el que sigui millor per ell. Sí, però necessitem el que sigui millor pel món. Tu i el jove Ang us heu de separar. Enviarem l'avatar al temple de l'aire de l'est per completar la seva formació. Quin horror, no sé què dir. Com em van poder fer allò mi? Em van prendre tot el que coneixia i els que m'estimaven! Senten burnes! Perdona que m'hagi enfadat. Tens tot el dret d'enfadar-te, els monjos. No et podien fer fora així. Bé, no és exactament el que va passar. <laughs> jo estava confús. Tenia por. No sabia què fer. No pateixis que no deixaré que et separin de mi. Ah! Eh? Oh. No el vaig tornar a veure més en Guiazo. Vaig despertar els teus braços quan em vau trobar en aquell iceberg. I et vas escapar? Llavors la Nació del Foc va atacar el nostre temple. Els meus em necessitaven i jo no hi era. No saps què hauria passat, si... El sí. món em necessitava i no hi era per ajudar-los. Hank! El pescador tenia raó. Vaig girar l'esquena al món. Ets massa dur tu mateix. Perquè potser havies de fugir. Potser si t'haguessis quedat. Hauries mort, com tots els altres mestres de l'aire. Això no ho sabem. Estic segura que havia de passar així. El món en necessita ara. Confia en tu. Aleshores, quan el príncep Zuko va veure que era amb el seu pare amb qui s'havia de batre en duel, va demanar per no. Sisplau, pare. Jo només vull el que és millor per la Nació del Foc. Perdona'm de tot cor. Has de lluitar pel teu honor. No et volia faltar el respecte, pare. Sóc un fill lleial. Alça, diluita, príncep Zuko. No, no lluitaré contra tu. Has de prendre respecte i el patiment serà el teu mestre. Jo no podia ni mirar. Jo pensava que el príncep Zuko s'ho havia fet en un accident entrenant-se. No va ser cap accident. Després del duel, el senyor del foc va dir que negant-se a lluitar, en Zuko havia demostrat una feblesa vergullosa i com a castig el va desterrar a capturar l'avatar. Aquesta és l'única manera de poder recuperar l'honor. Per això hi està tan obsessionat. Capturar l'avatar és l'única possibilitat de fer que tot torni a la normalitat. No hi tornarà mai res a la normalitat, però del que es tracta és que l'avatar dóna esperances al príncep. està segura. Però el meu home no. Què vol dir? On és en soca? Encara no han tornat. Ja fa estona que haurien de ser aquí. Aquesta tempesta s'està convertint en tifó. Estan perduts, al Altamar! Me'n vaig a buscar-los i jo vinc amb tu. Doncs jo em quedo aquí. Tornarem de seguida, Li prometo. Bé, eh, mireu! El timonet! Uh! Ah! Deixeu-lo estar. Primer de salvar aquest vaixell. Doncs així ens hem de dirigir de dret a l'ull de la tempesta. Sóc massa jove per morir! Jo no, però tampoc no ho vull. Oncle, perdona'm. Està bé. Accepto les disculpes. Oh, ets viu! I li deus una disculpa a aquest noi? No, no cal que es disculpi per res. Uh, I si en lloc d'una disculpa li dono peix i ho donem per solucionat? Bé, és que no menjo carn, jo. Ja. El peix no és carn. Escolti'm, per a mi em pagarà igualment, oi? Ah! Catara, em sembla que tenies raó. S'ha acabat remoure el passat. De debò? No puc anar endevinant com haurienat anat tot si jo no hagués fugit. Ara sóc aquí i faré tot el que pugui. Em sembla que així s'acabaran els teus malsons, també. Si tu no fossis ara aquí, em sembla que jo tampoc no hi sabia. Gràcies per salvar-me la vida, Avatar. Ei, escolteu! Ha parat de ploure! Ah! Apa!